Світло махнуло по небу чорним квачем, ніби головою у віру. Отже, десь засвітилось, чи то, може, хтось повісився, подивившись фільм про свій завтрашній день. Церемонія горя вже так відрежисована, що просто гуляє по смерті. Боюсь, що в моє майбутнє вже вліз черв'ячок чогось минулого. Але тіні пришельці Сміються з правди очей. Сімейною втомою Потроху безсмислюється кошмар, А трупики нашої любові Заселяють навколишні речі. Мало хто любить свиней, Більше свинину. Я не люблю в собі людей, Тільки життя людського. Але знаєте, Розколупайте будчою труну, і не знайдете гавна, лише виписаний кальцієм жовто білі графіті. Розуме, розуме, хто ж дурним тепер буде, як тебе нема? Виміняв собі хатку рак самітник на вапно клешні.